Був час трактувати з нами, коли ми на шукали гонили за Дніпрові на Дніпрі. Був час по Житоводській, Корстинській іграсті. Був під Поляцями і під Старокостянтиновим. Був нарешті під Замостцем. І коли я від Замостя шість тижнів йшов до Києва. Тепер уже часу немає. Я вже доказав, чого не думав зразу, і покажу далі, що задумав. Виб'є з панської неволі. Народ руський весь. Перше я за шкоду і кривду воював. Тепер буду воювати за нашу православну віру. Пощоломити голову над реєстрами. Писати стільки і стільки. Скільки нас стане, стільки і буде. Не стане сто тисяч. Буде стільки, скільки схочу. Вже я по пилках обіслав, аби коней годували і в дорогу готові були. Без возів, без армати бо знайдуть те все, як знайшов під поляцями. Хто б із козаків, один хочу я на війну. Скажу йому голову стяти, не візьму й самі з собою нічого, хіба що юки та сакви. Ви мені пером перекреслювати все будете, а я шаблею з вами розправлюся. Ото ця комісія ваша. Але сьогодні кінець ми вам. Ви ще має бути в гостині мого товариша сердечного, фигуального обозного Чорноти. При цих словах гостро глянув я на киселя, та в його очах драглистих, як холодець. би тобі що, здригнулося. Ну, той гаразд. Мав кисіль нахабство аж таке, що другого дня ще й не прокинувся, як слід після вчорашнього, прислав до мене брата свого Миколая і князя Четвертинського. І ті стали просити визначити час для розмови з комісарами. А ще наперед цим прискочили до мене гінці звістю, що на Поділлі якийсь Стрижевський захопив бар, стривожив цілу Україну і до війни побудив. Фурія мною опанувала. Не міг і бачити цих панків перед очима. Сказав їм, «Завтра буде справа і розправа, бо тепер я п'яний вістей і Семоградського посла відправляю». «Скажу коротко, з тої комісії нічого не буде». Тепер війна. Війна мусить бути, яку ви вже починаєте знову. Хотів вернути вам невільників ваших, тепер шкода от і говорити. Бог мені то дав. Пущу їх, коли вже жодної зачіпки на війну не буде з вашого боку. В моїм поділлі кров християнська лється. Я вже казав туди полки мої рушити і вже в цьому всіх винуватців шляхетських до мене привезти. В тих трьох... Бо в чотирьох неділях виверну вас з догори ногами і потепчу так, що будете під моїми стопами, а на останок вас цареві турецькому в неволю віддам. Король королем нехай буде, таким щобі каравий спинав шляхту дуків і князів, аби, мав волю зрішить князеві і йому шию, зрішить козак, те саме учинити. А не схоче король вільним королем бути. Як ся йому видить? Скажіть панові воєводі братлавському і панам комісарам. Грозять мені, бо Ян Казимир не має проти козаків велике військо у шведів, і ті мої будуть. Хоч би і не були, хоч би їх було п'ятсот і шістсот тисяч, не зможуть руської і запорозької моці. Правда те, що я лихий, малий чоловік... Але мені те Бог дав, що я єсмь єдиновладцем і самодержцем українським. Ідіть же Завтра справа і відправа. Пахло знову війною. І що мені пишні комісарські орації? Кисіль все ж затягнув мене на обід до себе лякав мене зрадливість Цюхана Кримського і султанських візиїв, умовляв, нехай хлопив Оріч, а козаки воюють Повстанне наше звав з яке позбавило нас отецького, кров'ю потім придбаного світла, скаржився, що втратив за Дніпром на сто тисяч доходу, говорив без сліз, та мене не розжава був. Що ж, пане сенаторе, Сказав я йому, хочеш, аби відійшов на Запорожу, всі там, склавши руки, придавався, як шляхта вертається до своїх добрих? Усі пани, а хто ж буде свиней пасти? Я гадаю, що перемоги мої були короткочасні і беззначні. Гей, гай, гай. Хто був на воскресив сина Серепської вдови, а пророк Єлисей, сина Самаратенки, а господ наш Лазаря і сина Наїнської вдови? то чудо було не тимчасове, а тривале. Чим же вважаєте, ніби наше козацьке чудо протриває лише кілька місяців, та й годі? Закріпимо його на вікні цілі. І для цього не маємо слухняно нехиляти шию знову до панського ярма, піддаючи слінищам духу і тіла. а будемо змагатися далі битися, гризтися зубами, коли треба. Солюсті у своїй книзі про югортинські війни Казав, що ніхто не був описаний у книги Вічного безсмертя за лінощі. І ні один отець, про нащадків своїх, не побажав їм неробства. Бо що може бути згубнішого для чоловіка? Так і Сав втратив первородство, побажавши скористатися готовою їжею, ніж добути її трудом. І не стіпіон, а капуя, відчинивши бою брами свої, поклала край перемогам Ганібала. Хочеш, пане адаме, щоб у наших шоломах боєвузлова клочка, не остерігаючись, мостила собі гніздо, аби мечі наші полковилися на орала, шаблі, на серпи, а вціліва зброя покривалася ржею, як то казано колись, «А тристря ду імілітіс, ін пенебріс окупа тарма Сунув п'ятми в пітьмі зідає ржари штунки в в битвах воїна». «Цього би ви хотіли від мене?» «Шкода говорити. Не тільки взяв під оборонну руку цю землю, що й виб'ю з панської неволі український народ увесь. Поможе мені втім чернюся, по Покраків, котра не відступає нам».